Második rész. Eszmefuttatások két szóról és az állami tankönyv kiadóról. Eszmefuttatások a hegyekről és az állami tankönyv kiadóról. Vannak hegyek Stavanger körül? Az atlacom szerint igen, de tapasztalatom szerint a világon két dologban csak óvatosan szabad hinni. A térképekben és az emlékezetünkben. Lássuk csak, itt ülök, előttem egy húsz éves atlasz, és olyan országok vannak rajta, mint Csehszlovákia, Jugoszlávia és Szovjetunió, és valahol jéghidegen az égnek mered a vasfüggöny, a világot rossz és jó világra osztva. Ennek a világképnek, amelyben felnőttem, és amelyről azt hittem, hogy évezredeken át változatlan marad, most nőttek. Csupán rövid fejezet az emberiség történetében. És az atlaszom ugyanannyira elavult, mint egy 15. századi térkép pedig az állami könyvkiadónál kiadónál jelent meg. Valószínűleg ebből is lehet tanulni egyet -egy Gyerekkorom világképe olyan volt, mint a Szovjetunió. A felszínen stabil, megingathatatlan egység, de alatta megosztottság és adogság lejlett. Így néz ki a dolog. Az ember egy elavult térképpel utazik át az életen, és ami régen a nyugati irányban feküdt, most valószínűleg éjszakon terül el, a Leningrád nevű várost pedig Szent Várnak hívják. Mint hajdan, a régi szép időkben. Ami ma újnak számít estére az életmúzeumába kerül, és az egyetlen dolog, amiben bízni lehet, az állandóság utáni mélységes vágyakozás. A vágy, hogy a régi világban ébredjünk fel, amelyben érvényesek a térképek, és amelyben habozás nélkül hagyatkozhatunk az iránytűre. Egyek Stavanger körül. Nem emlékszem hegyekre, pedig itt vannak az atlaszban, nem emlékszem egyetlen hegyre sem, amely az égben ő felhőkre vadászik, szelekre vadászik, magába gyűjti a holdfényt, amely komor kalandá áll össze. Csak házakra, kertekre, járdákra, pázsitokra, a sziklákra, a tengerparti bunkerre, a tengerre, az emberekre emlékszem. Egyszerűen csak egy régi nyáról akarok mesélni. Tíz éves vagyok, és szép a világ. A városok nem változtatnak nevet, miközben közben alszunk. A vasfüggöny összetartja a világot. Az ózonréteg egyáltalán nem szerepel az újságok címlapján. és legtöbb híresség. Még él. A külváros, amely egyetlen utcából áll. Stavanger, a külvárosa néhány kerttel körülve családi házból áll. Mindenütt szép fák és gondosan megnyírt bokrok nőnek. Kivéve az özvegy és taxisoför fia háza körül, az ősövényük ugyanis két méter magas szörnyetek, mint dühött, a karjukat széttáró emberek, akik a hajukat és a szakálukat megtépve fülsiketítő kiáltást hallatnak. Itt meg kell jegyezni, hogy az, amit én külvárosnak nevezek, emlékeimben egyetlen T-alakú utcából áll. Két szó. Nagy mama és nagypapa. Két szó, amely meg tud vigasztalni, mint egy vallás, vagy egy mamut fenyő.